Sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie. Glaub mir, nur. Hör mal, Mutter, ein Auto. Ja. Das müssen Julian, Dick und Anne sein. Endlich sind sie da. Oh, wie schön! Ich werde schnell Teewasser aufsetzen und ein paar Sandwiches zurechtmachen. Ja, ja gut. Inzwischen hat sie die Schwierigkeit mit dem Auto. Komm, Timmy, wir schauen mal nach. Sieh dir das an, Timmy. Das ist ja ein echter Oldtimer. Und das ist der Vater am Steuer. Vater! Hallo, George. Schau nur, was ich erworben habe. Ist das nicht ein Prachtstück? Ein Prachtstück, das nicht mehr fährt, wie mir scheint. Nun ja, man muss es wohl ein wenig in Schuss bringen. Dafür war es aber auch ein wirklich günstiger Gelegenheitskauf. Ich wohl nicht, wie mir scheint. Ich, ähm, Vielleicht könntest du mir helfen, das Auto bis vor unser Haus zu schieben. Ja klar doch. Ja, schön dich zu sehen. Hallo, hier kommt gerade recht. Ja. Ach du liebe Zeit, das wäre aber fast schiefgegangen. Sie sollten ihr Auto nicht so einfach auf der Straße hinter einer Kurve stehen lassen. Tut mir leid, Gary. Ich fürchte, der Wagen ist mir abgesoffen. Sieh sich das einer an. Ein Oldtimer. Ja. Wo hast du den hin, her, Onkel Quentin? Wow. wow, ganz billig von einem Schrotthändler in Greenhill gekauft. Ist das nicht ein Prachtstück? Ja. Haben Sie aber wirklich einen Klassiker erstanden? Das ist ein 1920er Bentley. Eine Schönheit. Nicht wahr? Der Wagen braucht nur ein bisschen Arbeit, um wieder im alten Glanz zu erstrahlen. Wie ist es? Bekomme ich Hilfe, um die Schönheit vor unser Haus zu transportieren? Ja, da! Natürlich. Ja. Na los! So. So, Vielen Dank für die Unterstützung, Gary. Könnten Sie jetzt bitte noch das Gepäck der Kinder hier fahren? Selbstverständlich, Sir. Und darf ich fragen, ob Sie gedenken, beim Alltimer-Rennen mitzufahren? Alltimer-Rennen? Ja. Nun ja, in einer Woche ist doch das Alltimer-Rennen in Twin Orks. Äh, haben Sie nichts davon gehört? <lacht> <lacht> Überall in den umliegenden Dörfern hängen doch Plakate. <lacht> Wie aufregend. Ja. Twin Oaks ist nicht weit entfernt. Vielleicht können wir dem Rennen zusehen. Ja. Willst du wirklich bei dem Rennen mitmachen, Onkel? <lacht> ja, ich wusste das jetzt gar nichts davon. Aber falls ich den Wagen bis dahin wieder flott machen kann, warum nicht? Naja, ich muss mich jetzt leider verabschieden, Sir. Natürlich, Gary. Und nochmals vielen Dank. So, wiedersehen. <lacht> wiedersehen. Quentin. Was um Gottes Willen ist... Ja. Ist, ist, ist, ist, ist das da? <lacht> Quentins neuer Wagen äh, Meine Tanke. Liebe... Äh, will damit. Äh, meine Liebe, ich... Ich wollte nur... Es ist ein so schöner Wagen. Uh -huh. Und... und Und er sollte verschrottet werden. Oh, und, und Wendy, da ich, was mir hast du dir dabei nur gedacht? Ja. Das Schulgeld für George ist fällig. Ja. Das Dach müsste repariert ja. werden. Und du kaufst ein altes Auto, das nicht mal mehr fährt. Wir könnten es reparieren und dann am Rennen in Twin Oaks teilnehmen. Da gibt es bestimmt eine Siegerprämie. Oh, Ein Autorennen, das, das wird ja immer verrückter. Bei einem Rennen passieren Unfälle. Aber Tante Fanny, das ist doch ein Oldtimer-Rennen. Dabei geht es bestimmt ganz gemütlich zu. Na, die Wagen fahren doch nicht so schnell. Und wenn alle Stricke reißen, kann man... Na ja, man kann den Wagen ja wieder verkaufen. Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Wenn euch so viel daran liegt. Ach, du bist die beste Fanny. Du wirst es nicht bereuen, wirst sehen. Das bezweifle ich stark, mein Lieber. Ich habe noch nicht einmal Hallo gesagt. Julian, Dick, N. Hallo, Hallo. schön, dass ihr hier seid. Ja, Tee und Sandwiches warten schon auf euch. Ja, oh yeah, Krima, Das ist euch. So saßen denn die fünf Freunde wieder einmal beisammen und sahen den beginnenden Sommerferien mit Spannung entgegen. Julian und George bestürmten Quentin mit Fragen über den Oldtimer. Schließlich wandte sich das Gespräch den Aktivitäten der nächsten Tage zu. Also George, was stellen wir in diesen Ferien auf die Beine? Hm, weiß noch nicht. Hm. Vielleicht könnt ihr mir ja dabei helfen, den Wildwuchs von Ginster auf der Felseninde zu bekämpfen. Gute Idee. Klar, und sonst? Keine Abenteueransicht? Oh, nicht schon wieder Aufregung. Das kann auch immer gemütlich sein. Doch. Wie soll denn das Wetter werden? Ah, leider nicht so strahlend, aber ich habe da eine Idee. Drüben in Barley hat ein neues Museum eröffnet. Das beschäftigt sich mit Alltagskultur. Oh. Ein olles Museum. Ah, die haben eine Eisenbahn-Sonderausstellung mit einer angeblich riesigen Modelleisenbahn. Ehrlich? Modelleisenbahn? Doch sagenhaft. Du, mal mit deiner blöden Eisenbahn. Davon haben wir zu Hause schon die Nase voll. Uh. Oh, oh, Und wie ich höre, haben sie auch ein Puppenmuseum, in. die schönsten handgemachten Puppen dieser Gegend aus dem letzten Jahrhundert zeigen. Oh, echt? Die muss ich sehen. Naja, da werden wir die beiden Kleinen wohl zu ihrer Spielzeugerstellung begleiten müssen. Was, George? Ach, du Schande. Eisenbahn und Puppen. Ich habe aber auch gehört, dass sie einiges über die ersten Autos in dieser Gegend zusammengetragen haben. Aha. Vielleicht findet ihr ja etwas über meine Neuerwerbung heraus. Ich setze einen Preis mein raus. Preis? Ja. Wenn ihr etwas über mein Bentley herauskriegt, dürft ihr euch dafür in meinem Labor umsehen. Oh. Wirklich, Vater? Das Labor ist doch sonst für uns immer absolut tabu. Da darf doch sonst niemand rein, noch nicht bei Mutter. Ja. Nun, meine liebe George, ja. ich bin der Ansicht, dass Wissensdurst belohnt werden sollte. Die erste Aufgabe des Wissenschaftlers ist es, Fakten und Informationen zusammenzutragen. Ja. Und, und wir dürfen alle mit in das Labor? Mhm. Auch ein und ich? Dick mhm. <lacht> und Erja. Timmy, nein. <lacht> Ach Timmy, dir wäre der Geruch von Chemikalien sowieso nicht recht. Das kann deine empfindliche Nase doch nicht vertragen. Aber zum Museum nehmen wir dich mit. Ja. Also morgen früh fahren wir zum Museum. Ja. Schmiedeten die Kinder Pläne für den nächsten Tag. Das ginster auf der Felseninsel konnte warten. Durch Fennys Erzählungen war ihr Interesse geweckt worden. Und Quentits Versprechen hatte ein Übriges getan, um die Kinder zu einem Museumsbesuch anzustacheln. Gleich nach dem Frühstück, am nächsten Morgen, brachen sie auf. sicher, dass wir auf diesem Weg richtig sind, George? Wir sind schon eine Stunde unterwegs. Keine Bange, Anne. Ich bin ganz sicher und deine Puppen laufen dir schon nicht davon. Ich glaube, ich sehe eine Kirchturmspitze. Ja, das muss die Dorfkirche von Bali sein. Ja. Das neue Museum, sagte Mutter, ist ganz in der Nähe. Ja. Aha, der Weg wird breiter. Seht ihr da vorne das Gebäude? Oh, rechts ja. von der Kirche? ja das. Sieht ziemlich modern aus. Ach. Ich wette, das ist das Museum. Oh, prima, ich kann mhm. auch allmählich nicht mehr radeln. Dann schließen wir die Räder hier an, okay? Ja, sehr ja, gut. Nachdem die Räder angeschlossen waren, begaben sich die Kinder in das Museum, während sich Timmy draußen zufrieden in der Sonne zusammenrollte. Es machte ihm gar nichts aus, dass er nicht mit ins Museum durfte, denn der Weg von Kiran nach Barley war für ihn doch sehr lang gewesen. Die Kinder bestaunten die kleine, aber sehr liebevoll zusammengetragene Sammlung. Seht nur, die Eisenbahnanlage. Ja. Sie ist zwar nicht so groß, aber solche Waggons habe ich noch nie gesehen. Die müssen uralt sein. Jedenfalls gibt es ihnen in keinem Geschäft mehr zu kaufen. Oh, klasse. Und diese Positionzeichen hier, nicht zu glauben. Ja, oh. für Dick hat sich der Ausflug schon mal gelohnt. Der ist ja ganz hin und weg. Und Anne ist auch nicht mehr ansprechbar. Sieh dir nur an, mit welcher Verzückung sie vor dieser Puppe mit dem Spitzenkleidchen steht. Ach, oh, so etwas Schönes. Na ja, da die Kleinen offenbar beschäftigt sind, könnten wir uns ja mal bei den Autos umsehen. Ja, klar. Wenn wir uns einen Blick in Vaters Labor verdienen wollen, sollten wir keine Zeit verlieren. Sieh mal, hier sind Mensch. lauter Bilder von Autos, die in den 30er und 40er Jahren in der Gegend gefahren wurden. Julian, komm mal schnell hier nach nebenan. Hier steht ein echter Oldtimer. Bin schon da. Das gibt's doch nicht. Der sieht ja fast genauso aus wie der, den dein Vater gekauft hat. Tatsächlich. Lass mal sehen, was hier steht. Der Wagen wurde in den 30er Jahren von einem Stahlbaron gekauft und dann... Bla, bla, bla, bla. Das ist ja interessant. Hör mal. Eine besondere Anekdote errangt sich um ein anderes Exemplar dieses Autos. Ein fast identischer Wagen mit cremefarbenen Chassis und roten Polstern wurde Mitte der 30er Jahre bei einem Bankraub als Fluchtfahrzeug benutzt. Bei dem Raub wurden hauptsächlich wertvolle Münzen gestohlen. Weder das Auto noch das Diebesgut wurden je wieder gesehen obwohl seinerzeit die ganze Gegend von der Polizei durchkämmt wurde. Ha, was sagst du nun? Cremefarbenes Chassis und rote Polster? George, glaubst du... Ich werd verrückt. Das könnte wirklich der Schrottwagen sein, den Vater gekauft hat. Damit ist unser Rundgang durch das Labor sicher. Kinder ihren Besuch im Museum abgeschlossen und sich noch bei einer Limonade im Dorf ausgeruht hatten, ging es zurück nach Kirin. George und Julian konnten es kaum erwarten, Quentin von ihren Neuigkeiten zu erzählen. Dick und Anne hingegen versuchten sich gegenseitig mit ihrer Begeisterung für die Ausstellungsstücke zu übertrumpfen. Eine Puppe. Die sah genauso aus wie die Prinzessin ja aus meinem Märchenbuch. Ja, stimmt. Dabei ist sie aus dem letzten Jahrhundert. Wirklich unglaublich. Diese Positionszeichen, die waren ja ganz anders als heute. Irgendwie freundlicher, weißt du? Und diese Farben. Ja. Fehlte nur noch, dass der schöne Prinz aus meinem Buch neben ihr gesessen hätte. Also das wäre dann wirklich unheimlich gewesen. Dem Himmel sei Dank. Da vorne ist Kirin Timmy. Lange hätte ich das Geschnatter von Dick und Anne nicht mehr ertragen können. Wirklich irre. Die beiden reden total aneinander vorbei. Ich glaube nicht, dass einer von beiden auch nur hört, was der andere sagt. Schaut mal alle zusammen. Da steht ein brennendes Auto vor unserem Haus. Anscheinend haben wir Besuch. Wer ist denn das? So ein Mist. Dann wird es vermutlich erst einmal nichts mit unserem Rundgang durch das Labor. Bestimmt müssen wir jetzt mit dem Besuch Tee trinken und uns benehmen. Hallo, da sind wir wieder. Wie schön. Martin, hm. das sind meine Tochter Georgina Aha. und ihre Freunde hi. Julian, hm. Dick und Anne. Hi. Ja, mhm. und das hier ist mein alter Schulfreund Martin Carlton. Hallo. Hi, hi. Hallo. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Na, und was bist du für ein Hübscher? Das ist Timmy. Was ist denn los mit dir, Tim? Setzt euch, Kinder. Ihr könnt auch gleich eine schöne Tasse Tee und ein paar Sandwiches bekommen. Oh, prima, Tante Fanny. Ich bin auch schon ganz ausgehungert. Oh, das kann ich mir denken. Greift zu, Kinder. Denkt euch, Martin ist Automechaniker. Er ist außerdem ein Fan von Oldtimern und wollte sich in dem neuen Museum in Bali umsehen und auch das Rennen in Twin Oaks interessiert ihn sehr. Tja, und auf dem Weg kam er hier vorbei sah den Oldtimer und hielt an. Ich konnte es gar nicht fassen, als ich plötzlich meinem alten Schulfreund Quentin gegenüberstand. Nun ja, und da wohl mit seiner Neuerwerbung einige technische Schwierigkeiten hat, hat Martin mir angeboten, mir behilflich zu sein, um die störrische Schönheit bis zum Rennen wieder tiptop in Schuss zu bringen. Er wird also für die nächsten paar Tage unser Gast sein. Dürfen wir ein bisschen zugucken, wenn ihr an dem Wagen bastelt? Sicher. Aber nur, wenn ihr uns nicht stört. Die Einstellung eines so empfindlichen Motors ist eine schwierige Sache. Ja, und das Chassis und die Hohlräume müssen auf Rost untersucht werden. Apropos Chassis, Vater. Du wirst nicht glauben, was wir bei unserem Museumsbesuch herausgefunden haben Ja, ja, meine Liebe Ich bin sicher, ihr hattet einen wunderschönen Ausflug äh, Martin, glaubst du, wir könnten gleich morgen früh <lacht> Natürlich, Quentin Ich dachte gerade dasselbe Hör doch mal, nicht. Onkel Quentin Kinder sollte man sehen, nicht hören Man mischt sich nicht in die Gespräche Erwachsener ein Beleidigt zogen sich die fünf Freunde zurück Martin hatte Quentins ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen, was ihm die Kinder nachhaltig verübelten. Außerdem musste sich George damit abfinden, dass N mit in ihr Zimmer zog, denn das Zimmer, das N sonst bewohnte, wurde jetzt für Martin gebraucht. Ja. Die Stimmung der Kinder war nicht die beste, als sie am nächsten Morgen zur Felseninsel hinüberruderten. Jetzt er verspricht er uns das Blau vom Himmel und dann alles vergessen. Bloß wegen diesem dämlichen Schwülfreund. Sei doch nicht so streng mit ihm, George. Das Wiedersehen mit Martin hat eben alles aus seinem Kopf gepegt. Wir können uns das Labor ja ein andermal ansehen. Wir sind ja noch drei Wochen hier. Ja. Irgendwie mag ich diesen Martin nicht. Der ist komisch. Mhm. Was meinst du mit komisch? Na, ich weiß nicht. Der hat so was Timmy hat ihn auch nicht gemocht. Der hat doch immer eine gute Nase. Das ist wahr. Wenn Timmy nicht mag, dann liegt wahrscheinlich etwas raum mit ihm. Nun lasst uns mal nichts übertreiben. Wahrscheinlich ist er ein ganz netter Kerl. Außerdem hat er uns versprochen, dass wir ihn beim Reparieren sehen dürfen. Ja, nur nicht heute Morgen. der so ein näheres Versprechen. Dann machen wir uns heute eben daran, die Ginsterbüsche auszureißen. Hier, helft mir mal, das ja, ja. Boot auf den Strand zu ziehen. Okay. Oh, okay. ja. Und dann, dann an die Büsche. Dann ist das schwierig. Die Wurzeln reichen der Kilometer weit in den Boden. Also, ja. den stechen die Biester. Ich habe schon überall Dornen in den Armen. So kriegen wir die nie raus. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Knochenarbeit ist. Halt die Klappe, Timmy. Du brauchst dich ja nicht anzustrengen. Und hast auch keine Dornen im Fell. Also, so wird das nee. nicht. Wir brauchen ordentliche Spaten, mit denen wir die Wurzeln durchtrennen können. Ja, gute Idee. Meine Mutter hat zwei Spaten im Schuppen. Echt? Ich würde sagen, wir rudern zurück und holen sie. Vielleicht können wir zwischendurch Mittagessen oder ein paar Sandwiches mitnehmen. Du denkst aber auch immer gleich, dass du verhungerst. Stimmt überhaupt nicht. Na gut. Und Martin bastelt daran herum, aber von Vater keine Spur. Seht mal, das sieht irgendwie seltsam aus. Ja. Hm, als wenn er versucht, das Fahrgestell auseinanderzubiegen. Das kann doch wohl keine Reparatur sein. Mhm. Hey, Sie! Was machen Sie da? Autsch! Müsst ihr ja einen so erschrecken? Wieso nehmen Sie das Auto auseinander? Und wo ist mein Vater? Ich sagte schon, ich muss das Chassis und die Hohlräume überprüfen. Der Rost könnte sich durchgefressen haben. Und dafür hebeln Sie das Chassis auf? Und was verstehst du davon? Mimi! Bloß um Leib, du kleine Töle. Treten Sie gefälligst nicht nach meinem Hund. Dann sorg dafür, dass das kleine Mist mir nicht zu nahe kommt, Kleine. Wo ist mein Vater? In seinem Labor. Er wollte noch ein äh, kleines Experiment zu Ende bringen, wenn ich ihn recht verstanden habe und in der zwischenzeit machen sie das auto ganz kaputt. George, lass uns reingehen. Das geht uns doch nichts an. Dein Vater wird schon das wissen. Das werden wir ja sehen, Anne. Vater! Vater! Was ist hier los? Marty macht dein Auto kaputt. Ach, was? Es stimmt, Vater. Was für ein Unsinn, George. Du solltest meinem Gast gegenüber nicht so misstrauisch und unhöflich sein. Wo sind deine Manieren? Und was ist mit dem Rundgang durch das Labor? Ja, ja, und was ist mit den Informationen? Die wollten wir dir ja schon gestern mal einen Tee geben, Onkel. Aber du hast uns ja nicht zugehört. Ja, ich. Ich war wohl. ich war wohl etwas abgelenkt. Hör zu. Ich muss noch ein kleines Experiment zu Ende bringen, das sehr empfindlich ist. Ich darf dabei nicht gestört werden. Aber in ein paar Tagen dürfte er hinein. Ich verspreche es. Und jetzt entschuldigt mich. Ach du lieber Himmel. Jetzt ist es schief gegangen und ich kann wieder von vorn anfangen. Mit Quentin war also nichts anzufangen. Die Kinder berieten, was zu tun sei. Aber sie konnten Martin nichts nachweisen, das Chassis war wieder säuberlich zurechtgebogen und Quentin war mit den Gedanken zur Hälfte bei seinem Experiment, zur anderen Hälfte schon beim Rennen, das in drei Tagen stattfinden sollte. Weil er aber seiner Tochter gegenüber doch ein wenig an Gewissensbissen litt, versprach er, dass sie beim Rennen mit im Auto sitzen dürfe. Das versöhnte George ein wenig mit Martins Anwesenheit, der im Übrigen zwei Tage vor dem Rennen verschwand, um im Dorf die Anmeldung für Quentin zu übernehmen und auch sonst noch einige Vorbereitungen zu treffen, wie er sich ausdrückte. Schließlich war der große Tag gekommen und alle machten sich aufgeregt auf den Weg nach Twin Oaks. Fanny, Anne und die Jungen wollten sich an der Rennstrecke aufstellen und Quentin anfeuern. George saß stolz auf der Rückbank des Oldtimers, während Quentin und Martin auf den beiden Vordersitzen thronten. Achtung, bitte. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Alle Autos an die Startlinie. Wenn die schwarz-weiße Flagge niedergeht, fahren alle los. Ich bin richtig aufgeregt. Ein Autorennen. Wer hätte je gedacht, dass ich einmal ein Rennen fahren würde. Und dann noch dazu ein Verbrecherauto. Wie meinst du das, George? Das wollten wir dir doch schon nach dem Museumsbesuch erzählen, Vater. Dieses Auto ist in den 30er Jahren als Fluchtfahrzeug bei einem Bankraub benutzt worden. Ach. Es ist danach nie wieder aufgefunden worden. Weiß der Himmel, wie es zu dem Tronthändler gekommen ist. Ach, das ist ja eine, eine wirklich unglaubliche Geschichte. Findest du nicht auch, Martin? Mhm. Erst wird es bei einem Verbrechen benutzt und dann verschwindet es, wie vom Erdboden verschluckt. Gefunden. Woher wissen Sie von den Münzen? Die Münzen? Ich habe etwas darüber in einer alten Zeitschrift gelesen. Warum hast du mir das nicht erzählt, Martin? eine solche Anekdote behält man doch nicht für sich. schäm dich. Ach, nun ja, ich hatte wohl zu viel im Kopf mit den Vorbereitungen für dieses Rennen. Und warum haben Sie denn neulich das Auto aufgebrochen? Was? Was soll das heißen, Martin? Also schön... Die Zeit für die Beendigung des Theaters ist ohnehin gekommen. Was für ein Theater? Quentin, liegt da hinten rechts auf dem Feldweg ein. Los. Aber das bringt uns doch von der Strecke weg. Damit werden wir disqualifiziert. Das ist mir ganz egal. Dieses Rennen ist doch sowieso Kinderkram. Martin, wie redest du denn auf einmal? Ich werde doch dieses Rennen nicht einfach aufgeben. Oh doch, das wirst du. Es sei denn, du möchtest, dass deine kostbare Tochter ein sehr hässlicher Unfall ist. Martin, was, was soll das? Was, was ist denn in dich gefahren? Es hat mit diesem alten Bankraub und dem Auto zu tun, nicht wahr? Sieh mal an, ganz schön clever, deine Tochter. Jedenfalls cleverer als du, hä? Abbiegen, los, jetzt! Wenn beiden hübsch passiert euch überhaupt nichts. Ich will nur das Auto. Euch beide werde ich fesseln und zurücklassen. Bis euch jemand findet, bin ich längst über alle Berge. Hier, das ist eine gute Stelle. Halt an, Quentin. Hey, schubsen Sie mich nicht. Ach hier. Komm. Martin zwang Quentin und George auszusteigen, fesselte und knebelte sie und ließ sie zurück während er mit dem Auto davonfuhr. Mittlerweile warteten Tante Fanny, Julien, Dick, N und Timmy am Streckenposten nicht weit von der Stelle entfernt, wo Quentin hatte abbiegen müssen. Also ich verstehe das nicht. Sie hätten hier vor guten zehn Minuten durchkommen müssen. Ob Sie wieder mit dem Wagen liegen geblieben sind? Ja, wo doch Martin die Kiste so gründlich durchgesehen hat. Ja. Nee, glaube ich nicht. Warum gehen wir nicht ein Stück entgegen? Irgendwo auf der Strecke müssen Sie ja sein. Gute Idee, Ding. Aber bleib bloß an der Seite, damit wir nicht von den anderen Wagen überfahren werden. Ach, Quentin wird enttäuscht sein, falls der Wagen doch liegen geblieben ist. Er hat sich auf dieses Rennen so gefreut. Und Martin hat ihm auch noch Hoffnungen gemacht, dass er das Rennen womöglich gewinnen kann. Timmy, was hast du denn? Das ist ja doch wie so an der Leine. Was ist denn? Hey, Timmy, Beifuß. Och, Mensch, er hat sich losgerissen. Hoffentlich läuft er nicht vor ein Auto. Ja. Seht mal, Timmy bleibt an der Abzweigung stehen. Er hat es es gefunden. Sieht aus wie ein fetzen Stoff. Um Gottes willen. Das ist das Halstuch von George. Na, das verstehe ich, nicht. ich oh nicht. Wenn George hier durchgekommen ist, dann müssten sie doch an uns vorbeigefahren sein. Ja. Ja. Nicht, wenn sie hier abgebogen sind. Seht ihr die Reifenspuren? Warum sollten sie abbiegen? Das führt von der Strecke weg und bedeutet Disqualifizierung. Oh. Seht ihr das? Timmy wittert etwas. Mhm. Wir müssen ihm folgen. Ja, gute Idee. Dann los, hinterher! Ja, komm! Ja. Quentin! Und Quentin! George. George! George! Quentin! Da vorne. Da sitzen doch zwei. Aber die, die sind ja... Oh, gefesselt! Oh Gott! Quentin! George! Oh nein! Oh. Was ist denn passiert, George? Gut, Timmy. Ja, du bist ein guter Hund. Martin hat uns überwältigt, gefesselt hier sitzen lassen und ist mit dem Auto abgehauen. Warum denn das? Ist das Auto so wertvoll? Ich vermute schon. Ich glaube, es hat etwas... Jetzt ist nicht die Zeit, schöne Reden zu halten. Wir müssen sofort die Rennleitung verständigen. Und die Polizei. Dieser Verbrecher muss verfolgt werden. Genau. Los. Ganz richtig, Onkel Quentin. Los, George. Wir beiden sind die schnellsten Läufer. Wir traben jetzt zur Rennleitung und lassen die Polizei verständigen. Das lasse ich mir nicht einmal sagen. Der Mistkerl gehört in Schloss und um Riegel. Ich euch. Julien rannten los. Timmy folgte ihnen laut kläffend. Die anderen folgten etwas langsamer. Die Rennleitung war völlig verblüfft von der Geschichte und der Rennleiter vertat kostbare Minuten damit, sich zu überlegen, ob er die Geschichte glauben sollte. Doch schließlich rief er bei der Polizei an und berichtete dem diensthabenden Beamten von dem Zwischenfall. Der machte sich sofort auf den Weg zur Rennstrecke, um sich die Sache selbst anzusehen. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Ich bin Constable Billings. Also, der Mann fesselte Sie und entwendete dann Ihr Auto. Ist das so korrekt, Sir? Ja, ja, wenn ich es doch sage. Aber nun verschwenden Sie doch nicht Zeit damit, die Geschichte zu ergründen, sondern verfolgen Sie ihn mit dem Wagen, bevor er über alle Berge ist. Also schön, ich werde den Feldweg abfahren und sehen, ob ich Spuren finde. Falls ich etwas finde, werde ich veranlassen, dass eine Straßensperre errichtet wird. Können wir mitfahren? Das, das ist eigentlich gegen die Vorschriften, Sir. Aber ich habe heute keinen Kollegen dabei und... Naja, vielleicht brauche ich ja Hilfe. Na schön, steigen Sie ein. Und wir? Ja, also, das geht nun wirklich nicht. Kinder auf Verbrecherjagd mitzunehmen, nein, also... Immerhin bin ich eins der Opfer. Ja, yeah, nun, das ist zwar richtig. Wir werden Sie auch nicht stören. Ja, wir sind still. Ich weiß nicht so recht. Und wenn wir ihn kriegen, der hat doch eine Pistole, nicht George? Das kleine Mädchen hat ganz recht. Ich bin kein kleines Mädchen mehr. Ich fahre auch mit. Aber wehe, ich höre einen Mucks von euch. Dann setze ich euch auf den Feldweg aus. Das kann doch meinen Job kosten. Dankeschön. <lacht> Was ist hier los? Nicht so. hm, Ist das eng. Oh. Was war das? Was denn? Da hat doch eben etwas gefiebt. Es klang wie... Ach, ich glaube, ich bin doch etwas ängstlich. Ich bekomme immer Schluck auf, wenn ich mich aufrege. Aber es geht schon wieder. Davon sehen Sie, das ist mein Auto. Ja, tatsächlich, na dann kann ja der Verbrecher nicht weit sein. Was hat der Kerl nur mit meinem Auto angestellt? Sehen Sie sich das an, das Chassis ist aufgebrochen. Was soll das bloß? Der hat die Münzen gesucht. Welche Münzen? Die Münzen von dem Bankraub, von dem ich dir vorhin erzählt habe, Vater. Damals wurden wertvolle Münzen gestohlen, die genau wie das Auto nie wieder aufgetaucht sind. Ich nehme an, die Münzen stecken im Chassis des Autos. Und Martin hat das irgendwie gewusst. Genau. Erinnerst du dich, Vater? Er wusste von den Münzen. Hat aber nichts davon erzählt. Darüber können wir uns später unterhalten. Erst einmal gilt es, den Verbrecher dingfest zu machen. Ich verfolge jetzt seine Spur. Er kann ja nicht weit gekommen sein. Davon wird es aber ziemlich sumpfig. Da werden Sie mit dem Auto nicht durchkommen. Nee. Deshalb hat vermutlich auch Martin das Auto stehen lassen. Dann müssen wir ihn zu Fuß verfolgen. Wenn er einen Haufen schwerer Münzen dabei hat, kann er nicht sehr schnell laufen. Und er kann keinen großen Vorsprung haben, denn er musste ja erst das Chassis aufbrechen. Das muss ihn viel Zeit gekostet haben. Gehen wir. Julian, im Auto hat er seine Mütze liegen lassen. Hier, Timmy, riech mal. <lacht> Timmy war ja von Anfang an allergisch gegen Martin. Genau. Timmy ist ein kluger Hund. Der hat gleich Lunte gerochen, dass mit dem Typen was nicht stimmt. Und jetzt such Timmy, such Martin. Hey, wo kommt der Hund her? Halt! Nein, weiter! Timmy hat eine Spur. Hinterher! Ach, krass. Da läuft das. Sieht ziemlich lahm aus. Die Münzen machen ihn wohl zu schaffen. Wir holen auf. Ja. Er stolpert. Er ist der Chef. Halt, stehen bleiben, Polizei. Gehen Sie sofort auf. Sie sind verhaftet. Bleibt mir vom Leib. Alle miteinander. Vorsicht, er hat einen großen Ast von einem Baum. Nein. Das Ding hat gefährliche spitze Enten. Hau ab, du blödes Vieh. Hau ab! Timmy! Wir müssen ihn einkreisen und zwar so eng, dass er mit dem Ast nicht mehr ausholen und nach uns schlagen kann. Und was ist mit seiner Waffe? Ich weiß es nicht. Er muss sie wohl verloren haben, sonst würde er nicht den Ast als improvisierte Waffe benutzen. Ich versuche, auf seine andere Seite zu gelangen. Anne! Bist du wahnsinnig? Bleib weg von ihm! Hey, Sie Tierquäler! <lacht> Anne! Anne! Ich bin okay. Er hat mich nur zu Fall gebracht. Ich bin nicht verletzt. Hören Sie sofort auf. Sie machen alles nur noch schlimmer für sich selbst. Sie können nicht mehr entkommen. Das werden wir ja sehen. Siehst du das feuchte Stück da vorne? Etwas rechts hinter Martin? Äh? Sieht ziemlich sumpfig aus. Wenn wir ihn dahin treiben können, dann bleibt er vielleicht im Sumpf stecken und Billings kann ihn verhaften. Ja. Du nimmst die rechte Seite, ich die linke. Klar? Klar. Okay. Los geht's. Lass nicht sofort meine Schwester in Ruhe. Ich hab gesagt, du sollst den Hund zurückgreifen, Quentin. Oder willst du, dass er die Assspitzen zu führen kriegt? Hä? Sie sollten sich weniger Sorgen um den Hund zu. Timmy, was? Ja. Der Sumpf? Ich sinke ein. Helf mir! Ich stecke im Sumpf fest und sinke. Hilfe! Helf mir hier raus! Timmy, bei Fuß! Na! Ihr Martin! Help halt dich an deinem Ast fest! Komm, komm! Jetzt zieh dich raus. Martin, Karten. ich verhafte Sie hiermit wegen schweren Diebstahls, Entführung, Nötigung, versuchter Körperverletzung und Widerstands gegen Martin. Staatsgewalt. Wo ist Ihre Waffe? Ist verloren. Ist in eines dieser Sumpflöcher gefallen, dass ich gestolpert bin. War in Sekunden verschwunden. Warum, Martin? Ich meine, warum all dieser Aufwand? Du hättest doch versuchen können, mir das Auto abzukaufen Vermutlich hätte ich es dir sogar verkauft Kaufen? Das Auto gehört rechtmäßig mir Es gehörte meinem Großvater, der hat damals das Ding mit der Bank gedreht Und er hat mir das Auto hinterlassen Wenn das Auto Ihrem Großvater gehörte, wieso ist es dann beim Schrotthändler gelandet? Ich war im Ausland, als mein Großvater starb ich, ich kannte die Geschichte, habe sie aber nie geglaubt. Und bevor ich sie nachprüfen konnte, hatte mein dämlicher Bruder das Auto verkauft. Ich habe mir die Hacken abgelaufen, um herauszufinden, wo das Auto ist. Drei Jahre habe ich gebraucht, bis ich dem guten Stück wieder auf der Spur war. Und beim Schrotthändler hätte ich es fast gehabt. Aber du, Quentin, warst einen Tag schneller. Einen Tag nach drei Jahren Suche. Ich hatte zu viel investiert, um aufzugeben. Und du siehst also, das Auto gehörte eigentlich mir. Und damit gehören auch die Münzen mir. Das ist ja wohl die Höhe. Damit haben wir sich sicher doch verrechnet, Karten. Denn ihrem Großvater gehörten die Münzen nicht rechtmäßig. Die waren ja gestohlen. Und Gestohlenes kann man weder erwerben noch ererben. Damit gehört ihnen präzise überhaupt nichts. Natürlich gehört es mir. Alles gehört mir. Mir. Ich kann einem fast leid tun. Ja. Du spinnst wohl! Der Kerl hat George entführt und dich mit einem Ast geschlagen. Ja, trotzdem. Kein bisschen tut er mir leid. Der hat jedes Jahr verdient, dass er jetzt im Knast sitzen muss. <lacht> Der Verbrecher war also gefasst, das Auto, wenn auch beschädigt, wieder da und die Münzen sichergestellt. Quentin und die Kinder waren nach ausführlichen Aussagen auf dem Polizeirevier, müde aber glücklich über den glimpflichen Ausgang des Abenteuers, wieder im Felsenhaus gelandet, wo Tante Fanny sie schon erwartete. Also was habt ihr euch nur dabei gedacht? Ihr auf Verbrecherjagd! Quentin, wie konntest du nur die Kinder mitnehmen? Da schwatze ich für einen Moment mit der Rennleitung und schon seid ihr auf und davon, ohne mir ein Wort zu sagen. Du hättest sowieso nicht mehr ins Auto gepasst. Also, und du hättest bestimmt versucht, uns aufzuhalten. Na, da habt ihr allerdings recht, das hätte ich. Also wie konntet ihr nur? Entschuldige, Liebes. In der ganzen Aufregung haben wir wohl unsere Manieren ziemlich vergessen, was? Manieren? Ich kriege vor lauter Sorge graue Haare. Ja, bitte? Wer? Oh, oh Sie, Constable. Ja, wir sitzen alle bei einer schönen Tasse Tee zusammen. Wie? Wer? Von der Bank? Ja, ja, morgen früh, Wer mir recht. Ja? Vielen Dank für den Anruf. Was war denn, Quentin? Ja, das war Constable Billings. Martin ist ins Bezirksgefängnis gebracht worden. Oh, das ist toll. Und bei uns will morgen ein Mensch von einer Bank vorbeischauen. Von welcher Bank? Ach, keine Ahnung, Liebes. Lass es uns abwarten. Am nächsten Morgen stand ein Mann vor der Tür, an den sich Tante Fanny erinnerte, da er zur Rennleitung des vergangenen Renntages gehört hatte. Mr. Jennings, das ist ja eine Überraschung. Wir wissen schon, dass wir disqualifiziert wurden. <lacht> Darum geht es diesmal nicht. Ich arbeite bei der United Savings Bank. Ja, und? Wir haben unser Konto bei einer anderen Bank. Nun, es geht doch nicht um Ihr Konto. Der Diebstahl in den 30er Jahren, also die Münzen, die waren aus unserer Bank gestohlen. Tja, wir werden Sie natürlich zurückgeben. Sie gehören uns ja nicht. Aber zurzeit sind Sie von der Polizei beschlagnahmt. Das weiß ich alles. Ich wollte Ihnen auch nur mitteilen, dass Sie einen Finderlohn zu erwarten haben. Ein Finderlohn? Oh, wie schön! Ich habe nach all der Aufregung gleich mit meinem Chef gesprochen. Sie bekommen selbstverständlich noch schriftliche Nachricht. Aber ich dachte, die gute Neuigkeit sollte ich Ihnen persönlich überbringen. ja. Oh Super. Wenn wir einen Finderlohn bekommen, dann könnten wir das Dach reparieren lassen, wenn wir dieses verflixte Auto an das Museum verkaufen. Wie viel Finderlohn ist es denn? Wird es reichen, um das Dach zu reparieren? Ich denke schon. Die Münzen waren damals etwa 100.000 Pfund wert. Das sind nach heutigen Maßstäben etwa eine halbe Million. Ich werd verrückt. Der Finderlohn beträgt 10%. Das wären ja... Das Dach, das Schulgeld und, und... die Perlenkette, von der du schon so lange träumst. Ja, ja, ja. Und auch was für eure Ferienkinder. Und was, und was wird mit dem Oldtimer? Ach, weißt du, irgendwie habe ich nicht mehr so rechten Spaß daran. Vielleicht will ja das neue Museum das Fluchtfahrzeug haben. Ach, da bin ich ja froh, dass ich mir um Rennstrecken und Unfälle keine Sorgen mehr zu machen brauche. Mir reicht es schon, wenn ich mir Sorgen darum machen muss, von Chemikalien vergiftet zu werden doch, doch, oder doch. das Haus in Brand gesteckt zu kriegen. Ach, sei nicht albern, Fanny. Warum müssen Frauen bloß immer so übertreiben? Was? Das heißt, ja. Meine Experimente führe ich nach streng wissenschaftlichen Maßstäben durch. Ja, ja. Die sind völlig ungefährlich. Und was wird aus unserem versprochenen Rundgang durch dein Labor? Der findet gleich morgen statt, versprochen. <lacht> ja, super. Oh, ah, das Quäcksilber! wird wohl die Belohnung auch noch für einen neuen Keller reichen müssen. Die Perlenkette. <lacht> ich würde nicht zu früh lachen. Euren Rundgang könnt ihr jetzt in einem verwüsteten Keller durchführen. Und ich verwette meine beinahe gehabte Perlenkette, dass Quentin euren Rundgang zu einer Aufräumaktion umfunktionieren wird. Oh nein. <lacht>